Kapittel 4 «Og den engelen som talte med mig kom så tilbake og vekket mig, slik som når en man vekkes av sin søvn. Og han sa til mig: «Hva ser du?» Da sa jeg, «Jeg har sett og se, det er en lampestake, helt igjennom av guld med en skål oppå. Og den sju lamper er på den, ja, sju, og lampene som sitter øverst på den har sju rør. Og det er to liventrær ved siden av den, et på skolens høyre side, og et på den venstre side. Jeg tog så til ordet og sa til engelen som talte med meg, «Ja, jeg sa, «Hva betyr disse ting, herre?» Engelen som talte med mig svarte da og sa til mig: «Vet du virkelig ikke hva disse ting betyr?» Og jeg sa, «Nei, herre.» Han svarte så og sa til mig: «Dette er Jehovas ord til Zerubabel, og det lyder, ikke ved militær styrke, og ikke ved makt, men ved min ånd, har herstyrkenes Jehova sagt. Vem er du, du store fjell? Foran Zerubabel skal du bli til et sletteland, og han skal visselig føre fram hovedsteinen. Det skal ropes til den, hvor betagene, hvor betagene. Og Jehovas ord fortsatte å komme til mig og det lød, Det er Zerubabels hender som har lagt grunnvollen til dette hus, og det er hans hender som skal fullføre det og du skal sannelig erkjenne at det er herstyrknes Jehova som har sendt meg til dere. For hvem har foraktet i små tingsdag? Og de skal i sannhet fryde sig og se lodde i Zerubabels hånd. Disse sju er Jehovas øyne. De farer over hele jorden.» Jeg svarte så og sa til ham, «Hva betyr disse to liventrærne på lampestakens høyre side og på den venstre side?» Så tog jeg for annen gang til ordet og sa til ham, «Hva betyr de to knippene med kvister på oliventrærne, som genom de to gullrørene lar den gyllene vesken strømme ut fra sitt indre?» Da sa han til meg, «Vet du virkelig vad hva disse ting betyr?» Og jeg sa, «Nei, herre!» Han sa da, «Disse er de to salvede som står ved siden av hele jordens herre.»